Abdullah i bën umeri radiallahu anhu ka thënë se i dërguar i Allahut a lehi selam i ka pasur dy muezin, Bilalin dhe i bën umi me këtumin, i cili ka qeni verber. I dërguar i Allahut a lehi selam ka thënë Me të vërtet, Bilalje këndone zanin ende derisa është natë, për atë hani dhe pini derisa të thërase zanin i bën umi me këtumi. Ka thënë i bën umeri Distanca ndërmjet dy zëvanve ka qenë aq sa duhej i pari të zbresë kurse i dyti të ngjitet. Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com.